Отак, балакаючи з куріпочкою, попереду розморених від спеки своїх козаків, терлюжачись шарабанами та валкою яристим боком Дністра, Петро Жбур угледів на прузі Тимошевого вихорця. На ледь видніючому сірім горбі, киплячим, синім вогнем, сповіщаючи про небезпеку, вихорець здійнявся із землі і закрутився під білобокою хмарою. Побачивши жбура, він раптово став опадати, згасати, і коли опустився до зросту людини, то на своїй коливливій гойдливій нозі через вибалки і долини побіг до нього. «Щось трапилося з Тимошем», – подумав жбур. Вихорець передимів один яр і другий, на третім яром пригнувся, підняв над собою порожнє Жаворонкове гніздечко розкрутив над своєю невидимою для людей головою і понісся назустріч Жбурові, його козакам і валці. Петро притримав куріпочку. Вихорець, не зупиняючись, під димів, кинув гніздечко коневі під морду у молочай, а Жбура обвіяв, припорошив і знов закрутивсь, попетляв назад, звідки з'явився. «За кущики і кущі, за горбики і горби, до небезводу». «Якове», – стривожився жбур, – «Ти бачив?» «Я, Петре, думаю». «Про твоє домовиння я вже знаю давно», – не витримав жбур. «Ти мені розтолкуй, що б це могло означати? До нас від Тимоша прибіг вихорець. А де вихорець, там і Поруч вони завжди» і от вихорець прибіг, а Тимоша і не чути. Я, Петре, думаю, а ски збитий, ж бур. Ось уже скільки ми тягнемося горбами, не видно жодного четового. Ні четових, ні Тимоша. Не могли ж мурзаки чи поляки усіх їх переловити чи перебити. А коли й переловили та перебили, все одно, бодай, один з них, хто-небудь хоч рачки та втік, я, Петре, думаю, а такій людині, як я, для думання треба час. Тажбур вже шийку не слухав його притягнула важка, підозрілива курява на небосхилі, звідки прибіг вихорець. По куряві Петро міг угадати, скільки як задалеко від нього скаче далеких коней сотня чи тисяча. Це правда залежало ще й від погоди, від пори року, від самої землі. Тепер же, наприкінці сухого, сліпочого серпня 1595 року, дивлячись на цей жовтий глиняний пил, Петро Жбур прикинув. На нього його козаків і валку копитило до п'яти сотень вершників. Зважаючи на горби та яри і в ярах потічки, оте все скаковище мусило б докуріти до них за годину. Жбур звівся у стременах і крикнув до шарабанів і волкових «Розвертайтеся! Ховайтесь! Утеон збоку від нас провалля! З'їзд туди є! Як минали, я його запримітив! Розвертайтесь мерщій! Не мніться!» Двоє жбурових сіромах, що замість китайців вправили на шарабанах за кучерів візників з пересердя вперіщили китайських коників батогами і круто забрали праворуч до урвища. Колишніх принцесиних коненят занесло на бік, вони ударились об передні колеса, шарабани поперехняблювалися, дверцята порозчинялися, і з шарабанів на будяки повивалювались негритянки. Витрушені під і під колеса, хапаючись за сколені забиті коліна, Майбутні монастирські послушниці тепер дали собі волю. Вони підняли на Петра смоляні свої кулачки і заволали. «Слава, непогамовний, слава!» «Ну, вибачте, вибачте!» – розвернув коріпочку жбур. «Хто ж цього хотів? Ніхто цього не хотів. Так воно вийшло само. Може вам дати води?» Шийка і козаки позлітали швиденько з сідал, Поставали на коліна перед чорненькими лялями І заходилися з їхніх колін литок і стегон Висмикувати будякові кольки «Слава!» – вигукували чорні лілеї І чи то від болю, чи від солодкої млості стогнали «А ви, має «Легейди!» – свистів до візників у дірку від зуба жбур «Де наша вода?» «Дайте їм хоч напитися, бо вони зараз нам повідкручують голови!» Жбуровими візниками поперекривлювало, бо їхні верхові коні чухралися під діжками з солониною і смальцем. А вони, їхні господарі, мусили недіти з китайськими віжками у руках та ще й підносити баботі воду. Годі вже годі, понагиналися перед ними, що дивись уже і не розігнетесь. Просвистівши ці козакам жбур і для більшого постраху здибив над музикантками і танцівницями куріпочку та витяг із піхов обидві шаблі. «Залазьте в свої хатки, бо вже он скачуть татари!» «Цур тобі пек!» Засичали завтрашні ігумені християнки і попнулися у своїх розгойданих шарабанів. «Петре, Петре, з нами ж гармата!» Ану ж поставимо її проти того, що перед нами курить, а самі розкинемося кіньми з боків». Шийка витерчав мою шию, і його темно-сині очі сповнилися самоповагою. «Ну як, пане сотнику, твій шийка надумав?» За цим разом Петро не витримав і спалахнув. «Якове, прошу тебе, молю й благаю, піди до Дністра й втопися, втопися». Не домучу своїми порадами мою всетерплячу душу. Так це ж, Петре, я іще не кажу, поправляв себе шийка. Я лише вголос починаю роздумувати. Мислі мої починають лише розгортатися. Іди, йди, якове, утопись разом з мислями у воду.